Об'їздила з батьком Півсоюзу і зрештою осіла в Україні, Закінчила Київський інститут іноземних мов і працювала як Іра кілька років у школі. Правда не в Києві, а в Чернігові, навчаючи дітей англійський. Якось під час канікул подалася в Москву до подруги. Що за контрактом від тієї самої фірми, де тепер працювала Ада, їхала в Італію. Ада збиралася погостювати в Москві тиждень, а затрималася на півтора року, бо опинилася в потрібний час у потрібному місці. Подруга порекомендувала її своєму начальству на вільну посаду секретаря. Коли ж італійці вирішили відкрити своє представництво і в Україні, Ада, як єдина зі співробітників компанії, хто мав стосунок до української держави без вагань, Пожертвували життям у білокам'яній і з простого секретаря відразу перетворилися на директора київського офісу італійської фірми. Використовуючи свою природну спритність та вміння заводити вигідні знайомства, уже через рік після повернення в місто студентської юності Ада набула всіх атрибутів заможної леді – квартиру в престижному районі, побудовану на горішньому технічному поверсі тому для неї втричі дешевшу од ринкової вартості, домробітницю-поденницю та особистого водія, оплачуваних італійцями, власного майстра в одному з модних салонів краси, абонементу в престижному фітнес-клубі. А це, до речі, теж не надто обтяжували її гаманець, завдяки вмілому розподілу засобів, що виділяли італійці на утримання представництва. Патологічно жадібна та сквапна до наживи будь-якою ціною немає тієї кишені, куди неможливо було б залізти, така була її улюблена приповідка. Ада, на превелике нещастя, переносила свої комерційні принципи на стосунки з підлеглими. В офісі малося 5-6 робочих місць для менеджерів, однак за час існування представництва їх тут змінилося не менше двадцяти. Варто було комусь зі співробітників укласти вигідну угоду, як левова пайка відсотка, що належить йому, під пристойним приводом, а часом і без нього осідала в ваденому гаманці. Бачачи таке ставлення керівництва, а здібні працівники довго не затримувалися, тож Ада весь час шукала нових. От і зараз вона вкотре оголосила конкурс на заміщення вакантної посади свого заступника. І з-поміж усіх вибрала Іру. А та довідалася про конкурс від Кіри Анатоліївни. То ви, Ірочко, колись працювали з Кірою Анатоліївною? Який тісний світ! А я з її дочкою Мариною в інституті навчалася. Ми всі колеги. Чудово пам'ятаю Кіру Анатоліївну. Дуже вродлива жінка. Вона вже років вісім, як на пенсії. Але Марина розповідала, як і раніше заробляє репетиторством. Ви з Мариною не знайомі? А я з нею часто спілкуюся. Вона з чоловіком зараз збирається в Німеччину. Назавжди, так би мовити. А ви про це знаєте? То це Кіра Анатолійовна сказала вам, що в нас конкурс. Ха -ха, який тісний світ. Ада ще раз привітно посміхнулася до Іри, і натиснула кнопку внутрішнього зв'язку. «Зайди до мене, Вірочко!» – вимовила вона, дала відбій та пояснила Ірі. «Це мій секретар, ви, напевно, вже познайомилися, але я хочу представити вас офіційно». До кабінету зайшла мила, трохи повнява жінка, приблизно одних із адою років, і уважно подивилася на свою начальницю. «Познайомтеся, Ірочко, це Віра, мій перевірений часом секретар». «Вірочко, а це Ірина, мій новий заступник». «Іра вже сьогодні починає працювати». «До речі, Віро, що там наші італійці? Думають вони мені запрошення навсилати? Лютий кінчається? Не за горами меблева виставка в Мілані?» Франческа сказала, завтра поїде в консульство. Запиши собі, завтра після обіду потелефонувати їй та проконтролювати. Далі». Усі матеріали по фабриках передай зараз Ірині. Я розповім, що й до чого, додала Ада, звертаючись до Іри. І ще вона знову дивилася на Віру.